Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 11. Максвел розгорнув книжку. Альберт Ламберт, зазначалося на відкритій сторінці, народився в Чикаго, штат Іллінойс, 11 січня 1973 року. Знаний як портретист гротескного символізму, Хоча в період учнівства ніщо не вказувало на те, що він не стане видатним художником. Його перші роботи, попри професійність, бездоганне виконання і ґрунтовне розкриття теми, не виходили за традиційні рамки. Період гротескої його творчості розпочався у п'ятидесятилітньому віці і не формувався звільна, а радше в одну мить постав як даність у щойнайвищому своєму розвої, так наче мистець путайки відточував свій талант, не виставляючи полотен цього періоду до моменту, поки вони цілком не задовольнять його. І хоча підтверджень тому, що це було саме так, нема, а радше навпаки, є ознаки того, що він, Максвелл, перегорнув наступні сторінки, щоб дійти до кольорових репродукцій, так почав поспіхом переглядати в зірці ранніх робіт художника. І зненацька перегорнувши наступну сторінку, він оздрів абсолютно інші картини. Як здалося Максвелу, іншими були і художній задум, і кольорова палітра, і сама манера виконання. Складалося враження, що це роботи двох різних художників, перший з яких інтелектуально був прив'язаний до певної духовної потреби самовираження, а натомість другий захоплений пристрастю, навіть одержимий нею, надихнути якимось нестямним переживанням, яке проголомшило його уяву, і щоб вивільнитися, він вихлюпнув побачене на полотно. Похмура, темна, страшна краса випручувалася з ілюстрації, і Максвелеві здавалося, що поміж напівморукої тиші читального залу бібліотеки він ось-ось почує шкірясте лопотіння чорних крил. На тлі неуявного краєвиду метушилися не менш неуявні створіння, та все ж Максвелл одразу відчув, що і цей краєвид, і ці створіння – надзвичайний виплід фантазії. Хемерне породження знетямленого розуму, бо скидалося на те, що вони є органічною частиною якоїсь екстравагантної геометрії заснованої на логіці і постулатах, які радикально різнилися від усього до тепер ним баченого і знаного. Форма, кольористика, підхід до теми і її вирішення вели непростим викривленням людського світобачення, бо його ні на мить не покидало відчуття, що все це радше реалістичне відтворення чогось, що перебуває за межами людських уявлень. Якщо це і був гротесний символізм, як означував автор тексту, то в такому випадку, міркував Максвелл, це був символізм, до якого доходять тернистими стежками і в результаті що найретельніших студій. Він перегорнув сторінку і знову побачив те саме. Абсолютну не схожість на будь-що людське. Інші краєвиди, інші створіння на іншому фоні, але, як і в попередній репродукції, вражаючий гіперреалізм. Не випліт уяви художника, а його намагання викинути із розуму та пам'яті те, що він бачив на власні очі. «Отак бува людина», – подумав Максвелл, – «силкується відмити руки». Безнастану намилюючи їх шматком твердого, шкарубкого мила, шуруючи знову і знову безкінечно у відчайдушному намаганні вибавитися від плями, що випадково лягла їй на душу. Цілком можливо, що художник бачив усе це не безпосередньо, а з допомогою чужопланетної оптики якоїсь незнаної і згаслої раси. Максл вражено вдивлявся у репродукцію, хоча й відвести очі, але не в змозі цього зробити. Так, наче його полонила ця зловісна і нелюдська краса якимось зрозумілим тільки їй потаємним і жахним умислом, якого він не міг осягнути. Він пригадав собі слова креветки, що час, будучи загально визначеним універсальним фактором, не став предметом розмислів його раси і жодним чином не позначився на їхній культурі. І ось тут у цих кольорових репродукціях також містилося щось, про що людство ніколи не замислювалося, що було понад людську уяву. Він уже протягнув було руку, аби закрити книжку, але завагався, так ніби щось його стримало, немов з'явилася якась вагома причина пильніше приглянутися до картини. Переболюючи сумніви, він раптом усвідомив, що якась інтригуюча інакшість не дозволяє йому відірватися від зображення якийсь бентежний, свідомо опущений фактор, котрий не дає йому спокою. Він забрав руку і продовжив вдивлятися у репродукцію, потім повільно перегорнув сторінку і, побачивши третю ілюстрацію, зрозумів, що було причиною цієї інтригуючої інакшості. Ефект невловимого мерехтіння, створений за допомогою особливої художньої техніки. Здавалося, що зображення вкриває поволока, якої смиття прекрасно видима, а вже наступної майже зникома. Роззявивши рота, він сидів і дивився на те мерехтіння. Найімовірніше, це оптична ілюзія, створена талановитим художником за допомогою фарб і пензля. Зрештою, неважливо, ілюзія це чи ні. Але вона була легко пізнаваною для того, хто бачив примарних мешканців кришталевої планети. І посеред мертвої тиші та напівмороку, якими повнився читальний зал, раптом, наче щось молотом гупнуло у його голову. Яким чином Альберт Ламберт міг дізнатися про мешканців кришталевої планети? Розділ 12. «Я чув про тебе», – сказав Ален Престон. І це, звичайно, здалося неймовірним. Але джерелу, від якого я отримав цю інформацію, я настільки довіряю, що доклав усіх зусиль, аби зустрітися з тобою. Мене Піте трохи непокоїть оця ситуація. Як адвокат, я би тобі сказав, що ти в біді. Макс вилосівся в крісло навпроти стола Престона. Гадаю, що такі є, підтвердив він. По-перше, начебто втратив роботу. До речі, у моїй ситуації можна клопотати про поновлення на роботу. У твоїй ситуації здивувався адвокат. А в чому твоя ситуація? Здається, ніхто цього не знає. Усі про це чешуть язиками, але ніхто не знає. Особисто я, Максвелл іронічно посміхнувся. Звичайно, ти хотів би знати. Ти спантеличений, збентежений і не зовсім упевнений, що в тебе все гаразд і з головою, і зараз тебе мучать сумніви, чи я насправді є Пітером Максвеллом. А ти ним є насправді? запитав Престон. Не впевнений, що так. І навіть якщо ти чи хтось інший сумнівається в цьому, то я не ображатимуся. Нас було двоє. Щось сталося із характеристикою хвилі. Один із нас потрапив у систему єнотової шкури, а інший іще кудись. Той, котрий побував у єнотовій шкурі, повернувся на землю і помер. Я ж повернувся вчора. І дізнався, що ти мертвий. Максвел кивнув. Квартиру віддали в оренду іншим. Усі мої речі зникли. Університет повідомив, що моя викладацька посада вже зайнята, тож я тепер безробітний. Саме тому і запитав про можливість поновлення на роботі. Престон відкинувся у кріслі і задумливо глянув на Максвелла. «З юридичної точки зору, – сказав він, – позиція університету безперечно невразлива. Розумієш, ти мертвий. Про жодне поновлення контракту тут і йтися не може. Принаймні до того часу, поки тебе повторно не визнають за живого. У результаті тривалого судового процесу? Наймовірніше, що так. Тут важко сказати, щось певне. Нема прецедентів. Тобто, звичайно, прецеденти є але у випадку неправильної ідентифікації, коли мертву людину помилково сплутують із живою. Але у твоєму випадку помилки нема. Чоловік, котрий безумовно був Пітером Максилом, безумовно мертвий, і прецедент для повернення ідентичності в даній ситуації відсутній. Нам треба створити власний прецедент, коли будемо продиратися тернистими стежками через хащі юридичних аргументів. Це може розтягнутися на роки. Правду кажучи, я навіть не знаю, як із чого почати. Впевнений, з часом можна буде за що зачепитися, і все владнається, але це потребуватиме чималої праці і зусиль. Спершу, ясна річ, нам потрібно з'ясувати, хто ти такий з юридичної точки зору. Хто я такий? Заради Бога, але ми знаємо, хто я. Але закон не знає. Закон тебе не визнає у твоєму теперішньому вигляді. Юридично ти не існуєш. Ти абсолютний ніхто. Усі твої ідентифікаційні документи вже здані в архів і, мабуть, зареєстровані. Але в мене є документи, несміло промовив Максвел. Ось тут, у кишені. Престану витріщився на нього. І справді, якщо подумати, то ти мусив їх мати при собі. Боже, за що мені така кара? Він підвівся і, похитуючи головою, перетнув кімнату. Потім повернувся і знову сів. Мені треба поміскувати над цим, сказав він. Дай мені трохи часу. І цілком можливо, що я щось віднайду. Нам потрібно щось відкопати. Нас чекає багато роботи. Є ще й проблеми з твоїм заповітом. Моїм заповітом я забув про нього. Ніколи й не згадував навіть. Він на затвердженню нотаріуса. Але я спробую призупинити цей процес. Я все заповів своєму братові, котрий працює у розвідувальній службі. Я постараюся зв'язатися з ним, хоча це може бути доволі складно. Він зазвичай перебуває в експедиціях. Але важливо те, що з цим не буде проблем. Щойно він дізнається, що сталося. «Може, з ним проблем і не буде?» – перервав його Престон. «Але суд – це інше питання». Залагодити, звичайно, можна все, але це займе багатенько часу. Доки цього не зробимо, в тебе нема жодних прав на твою власність. Ти нічим не володієш, крім одягу, що на тобі, і того, що міститься у твоїх кишенях. Університет запропонував мені посаду декана науково-дослідницького відділу на ГУТСІ-4. Але я не збираюся зараз на це приставати. Як у тебе з грошима? Усе нормально. Поки що. Обдав мені притулок і готівки трохи маю. Якщо припече, візьмуся за якусь роботу. Та й сподіваюся, що за потреби Гарлоу Шарп допоможе. У крайньому разі візьму участь в одній з його польових експедицій. Може, мені це навіть сподобається. А хіба для цього не потрібно мати диплом інституту часу? Ні, якщо ти в експедиції працюєш чорноробом. Диплом, гадаю, був би потрібен, якби мені забагалося посісти якусь керівну посаду. Перш ніж я почну діяти, сказав престон, мусиш розповісти мені всі деталі того, що трапилося. І найдокладніше. Я дам тобі у письмовій формі вичерпний виклад подій. Можу навіть нотаризувати. Все, що завгодно. Здається мені, сказав Престон, що ми можемо подати позов на транспорт. Та через них ти влипнув в оцю халепу. Максвелл завагався. Трохи пізніше, мовив він. Займемося цим згодом. У такому разі готують письмовий виклад подій, сказав йому Престон. А я тим часом трохи покумекаю над справою і пориюся в законах. Потім можемо розпочинати. Ти переглядав газети чи дивився телевізор? Максел покрутив головою. Не мав часу. Журналісти шаленіють, сказав Престон. Це диво, що тебе ще не знайшли, вони полюють за тобою, поки що в них є тільки припущення. Минулого вечора ти був у Забігайлівсі під свинею та свистком. Там тебе чимало людей бачило, принаймні так вони стверджують. Заголовки всіх газет кричать в один голос, що ти повернувся з мертвих. Будучи на твоєму місці, я би тримався від них подалі. Якщо ж таки потрапиш йому руки. Взагалі нічого не кажи». «У мене і немає такого наміру», – запевнив Максвелл. Якийсь час вони просто мовчки сиділи, дивлячись один на одного, і наслухаючи тишу. «Оце оказія», – нарешті сказав Престон. «Оце оказія з оказії, і здається піти, що вона починає мені подобатися». «Між іншим», – зауважив Максвелл, – «Ненсі Клейтон запросили мене сьогодні на імпрезу, і мені стало цікаво, чи нема тут якогось зв'язку з моєю історією, хоч це і не обов'язково». Ненсі час від часу мене запрошує. Престон усміхнувся. «Ну, ти ж у нас знаменитість. Зараз ти ласиш шматок для Ненсі?» «Я в цьому не впевнений», – сказав Максвелл. «Вона точно чула, що я з'явився. І це її зацікавило». «Так», – іронічно погодився Престон, – «це її зацікавило». Розділ тринадцятий Максвелл сподівався, що перед халупою Опа на нього вже заждалася хмара газетярів. Але там не було ні душі. Непевно, чутки про його місце знаходження ще не дійшли до загалу. У цей післяполудневий час халупа, здавалося, дрімала, а сяйво осені розплавленим золотом лилося на почернілі від часу й негоди дошки, з яких вона була зліплена. У кущах айстер, що виросли біля входу, сонно гуло кілька бджіл, а понад схилком пагорба, що тягнувся аж до шосе, у літеплому мареві пурхало кілька жовтих метеликів. Максвелл відчинив двері і просунув голову всередину. Галупа стояла порожнем. Обкудись пошлявся, а дух, мабуть, ще не повернувся. У коменку притлумлено жарів вогонь. Максвелл зачинив двері і сів на лавку, що стояла перед хатиною. У далині на заході, до стото наче крихітна блакитна лінза, виблискувала одне із чотирьох озер університетського містечка. Краєвий тонув у бронатно-жовтій повені пожухлої осоки й висохлої трави. І на цьому тлі вабили очі, розкидані то там, то сям, острівці дерев, схожі на яскраві, вогнені омахи. Тепло і затишно, подумав Максвелл. Місце, де можна помріяти. На відміну від тих непривітних, похмурих ландшафтів, що їх багато років тому створив Ламберт. Він сидів і дивувався, чому ті ландшафти так твердо застрягли у його свідомості, наче скалка в оці. Не менше зачудування викликало і те... Звідки художнику було знати про мерехтіння примарних мешканців кришталевої планети? Він не вірив у звичайний збіг, тому що людська уява не могла на таке спромогтися. Здоровий глузд підказував, що Ламберт мусив бачити цих примарних створінь, але водночас цей самий глузд стверджував, що це неможливо. А що з усіма іншими створіннями? З усіма тими не менш гротескними чудовиськами, що їх Ламберт з каженними лютими мазками зобразив на полотнах? Звідки вони з'явилися? Де їхня батьківщина? Чи може це просто безумні виплоди-уяви, вирвані живцем із кривавої хлані, незбагненної і болісно кунаючої свідомості? Чи були створіння кришталевої планети єдиним автентичним створінням споміж усіх, кого намалював Ламберт? Навряд чи. Так чи інакше, у той чи інший спосіб, Ламберт мусив бачити і цих інших створінь. А пейзаж? Був він лише вимислом намальованим, задля посилення вражень від споглядання, тих фантастичних істот, чи так виглядала кришталева планета за неуявно далекої минувшини, перед тим, як була закрита оболонкою, що назавжди заховали її від усього іншого Всесвіту. Але це неможливо, подумав він, оскільки планета була закрита оболонкою ще до виникнення теперішнього Всесвіту, принаймні 10 мільярдів років тому, а може й всі 50. Макс неспокійно спокійно вирухнувся. Це все мало сенсу. Жодне із його припущень гроша ламаного не варте ібо в нього мало проблем, подумав він, щоб іще сушити собі голову малюнками Ламберта. Він втратив роботу, його право на його ж власні заблокував нотаріат, а він, як людина, втратив юридичний статус. Але все це загалом не мало значення, принаймні не зараз. У першу чергу слід було щось вирішувати зі скарбівною знань на кришталевій планеті. Ці знання повинні належати інституту. Громаддя знань – які безперечно перевершували все, що на даний час сукупно згромаджено в усьому пізнаному Всесвіті. Звичайно, дещо з того повторяє вже знане, але там і такі обшири незнаного, які навіть не снилися. Той незначний фрагментик, що він встиг прочитати, лише зміцнив його переконання. І наразі йому здалося, наче він знову нахилився над столиком наподобу кавового, куди поклав стосик здійнятих із полись тонюсіньких металевих аркушів, а пристрій, що слугував для читання та перекладу, називайте собі його як хочете, пристебнув до голови. На одному металевому аркуші йшлося про свідомість, але не у метафізичному чи філософському сенсах, а про свідомість як механізм. Проте більшість використаних там термінів і понять лежали поза межами його розуміння. Він пригадав, яких зусиль доклав, щоб хоч наблизитися до їхньої суті, оскільки розумів, що перед ним праця присвячена сфері сприйняття, про існування якої Люсто навіть не здогадувалося, але через якийсь час змушений був відкласти цей аркуш, бо з його розумом там нічого було робити. На іншому металевому аркуші – наступний трактат, який, ймовірно, був базовим посібником про застосування певних математичних принципів та соціальних наук. І тут також про деякі згадувані соціальні науки він міг лише здогадуватися, лукаючи манівцями поміж понять, і з таким самим успіхом сліпець міг би ганятися за метеликами. Там були хроніки, пригадував він, не одного Всесвіту, а двох, і природнича історія, де, поміж інших, йшлося про настільки неможливі у своїх основоположних принципах і функціях форми життя, що розум відмовлявся їх сприймати. І був іще тонюсінький металевий аркушик, настільки тонюсінький, що коли він узяв його в руки, то й гнувся і скручувався, наче паперовий, а його зміст виявився настільки незбагненним, що він навіть не спромігся, хоч би приблизно вияснити, про що там ішлося. А в товстішому металевому аркуші, значно товстішому, він натрапив на думки та філософію створіння культур, які вже давним-давно стали прахом. І ці концепції, жахливі, огидні, приголомшливі, шокуючі, попри все були сповнені такої страшної, нелюдяної краси, від якої кров холонула в жилах. Усе це, і більше, незмірно більше, у трильйон разів більше, чекало там, на кришталевій планеті. Тепер найважливішим для нього, нагадав він собі, є виконання тієї місії, яку він сам на себе поклав. Здобуття бібліотеки кришталевої планети стало завданням украйзначущим, і хоча про якісь часові обмеження не було сказано ні слова, він відчував, що це справа нагальна. Зрештою був переконаний, що якщо він зазнає невдачі, то кришталева планета у пошуках покупця для свого товару звернеться деінде, інде, приміром, в інший сектор галактики чи навіть поза її межі. Артефакт міг бути ціною, дійшов думки Максел, хоча він не був у цьому впевнений. Уже сам факт того, що подібна пропозиція зроблена, і те, що до неї якимось чином причетний Черчилль переконував, що це є радше правдою, але в той момент деякі сумніви ще заставалися. можливо, що хтось хотів роздобути артефакт із зовсім іншою метою, а можливо, комусь нарешті вдалося з'ясувати, що це таке насправді. Він намагався далі розмірковувати у цьому напрямку, але через брак. Хоч якихось фактів зайшов у глухий кут. З неба випала галаслива зграйка дроздів і, звихрившись раз чи два, промайнула просто над халупою у сторону шосе. Максвел спостерігав, як птахи спустилися там у висхлі болотяні зарості, граційно погойдуючись на стеблах рослин разом із волотями, що шелевіли на вітрі. Прилетіло туди паства повечеряти, а коли через час синось темніє, усі вони на той час уже ночуватимуть у якомусь погідливому ліску, Бо завтра на них чекає неблизький шлях у теплі краї, на південь. Максел підвівся і потягнувся. Спокій тиша сонячного пообіддя геть його розлінили. Він подумав, що було б непогано подрімати. Коли ж додому з'явиться оп, то розбудить його. Тоді вони підкріпляться чимось і заведуть неспішну розмову. А вже після цього він подасться до Ненсі. Відчинивши двері, він зайшов у халупу, перетнув усю кімнату і всівся на ліжко. Мабуть, треба глянути, подумалось йому чи знайдеться в нього чиста сорочка і зайва пара шкарпеток на зміну. Він нахилився за сумкою, підняв її і кинув на ліжко. Розсунувши блискавку і розтуливши сумку з обох боків, він вийняв пару штанів, щоб дістатися до складених під ними сорочок. Сорочки там були, але поряд із ними лежало ще щось – пристрій з двома окулярами еластичними наголівниками. Максил упізнав пристрій і тепер із подивом витріщався на нього. Це був перекладач, який він використовував на кришталевій планеті, щоб мати змогу читати металеві аркуші. Він витягнув його і тепер тримав на долоні. До еластичної тасми, що утримувала пристрій на голові, з одного боку був прикріплений блок живлення, а з другого два окуляри, які треба було опустити на очі, коли пристрій був уже надітий. Він, мабуть, поклав його у сумку помилково, хоч і не міг пригадати, коли це трапилося. Але боги з ним, нічого страшного. Можливо, цей пристрій ще й знадобиться, якщо йому колись прийдеться доводити, що він насправді перебував на тій планеті. Хоча, зрозуміло, такий доказ був не надто переконливий. Пристрій виглядав доволі звично, і лише ретельне вивчення механізму могло виявити його неземне походження, звідки здолило тихеньке постукування, і Максл, здригнувшись від несподіванки, так і завмер, прислухаючись до тих звуків. Може, це розгойдена вітром гілка б'ється об дах, подумав він. Хоча у такому разі звук мав би бути інакшим. Стукіт припинився, а через мить почався знову. І цього разу у зовсім іншому ритмі, так наче хтось посилав кодові сигнали. Три швидкі удари, потім пауза. Після неї два швидкі удари, потім знову пауза. А відтак повторення послідовності. За дверима хтось був. Максвелл підвівся з ліжка і завагався. Якщо це був хтось із газетярів, які його врешті вистежили, то краще взагалі не підходити до дверей, і не відчиняти. Але цей стукіт, як йому здавалося, був недостатньо гучним і вимогливим, як для одного газетяра, а не говорячи вже про кількох репортерів, котрі розмислили, що таки облажили свою жертву у її ж барлозі. Цей стукіт був делікатним, якимось несміливим, так наче той, хто був за дверима, не хотів набридати своїм вторгненням, або з тих чи інших причин не був до кінця впевнений у доцільності своїх дій. І якщо це газетярі, виснував Максвелл, то вдавати з себе глухого – погана ідея, тому що він залишив двері незамкненими і досить легенькою штовхнути, щоби через мить ціла їх зграя опинилася всередині халупи. Стукіт, що на якусь мить було затих, пролунав знову. Максел підійшов до дверей і відчинив їх. За дверима стояв креветка, примарую біліючи у промінні надвечірнього сонця. Однією з кінцівок, яка в даний час слугувала йому радше, як рука, ніж нога, він притискав до тіла, Загорнутий у папір пакунок. О, заради бога, заходьте. просичав Максел, поки вас тут ніхто не побачив. Креветка зайшов і Максел зачинив двері, дивуючись, навіщо він запросив це створіння у халупу. Можете не боятися, сказав Креветка, що до жінців новин. Я був обережний і я помітив не стежив мене ніхто. Я є створіння, яке виглядає так дурновато, що мене не стежить ніхто. Ніхто ніколи не приписує мені, що я можу мати мету. Це прекрасна особливість, сказав Максел. Гадаю, що вона називається захисним забарвленням. Я з'являюся знову, повідомив креветка, від імені міс Ненсі Клейтон. Вона знає, що у вас майже нічого не було в подорожі і що у вас не було можливості зробити покупки чи прання. Жодних причин, щоби збентежитись, наказано мені сказати це з великим підкресленням. Вона передала вам одяг для вдягання. Креветка витягнув з під кінцівки пакунок і вручив його Максвелу. Це дуже люб'язно з боку Ненсі. Вона уважна особа. Вона уповноважила мене говорити далі. «Продовжуйте», – заохотив Максвелл. «Буде транспортний засіб з колесами, щоб забрати вас до будинку». «У цьому нема потреби», – запротестував Максвелл, – «що все проходить біля її дому». «Ще раз вибачення», – з наполегливістю сказав Креветка. «Але вона мислить краще так. Є багато наближення і ходіння багатьох типів створінь, які вивчать ваше знаходження». А чи можете ви сказати мені? запитав Максвелл. Звідки Ненці дізналася про моє місце знаходження? Не знаю, справді відповів креветка. Що ж гаразд. Ви можете від мого імені подякувати міс Клейтон. З захопленням запевнив креветка.